Саме для цих величезних, владних над справою, над музикою і над нею жінкою рук, він вишукував ці дивовижні звуки і записував їх горобчиками на телефонних дротах нотного стану, щоб колись такої травневої ночі його ноктюрн поклав місточок між ними, дорослими і мудрими людьми, між їх непростими долями, світоглядами, зовсім різними характерами, та зміг поєднати їх у проваллі самотності серед порожніх і недалеких людців. Розділ вісімнадцятий Прокинувшись у чужому ліжку, в чужій кімнаті, починаєш розуміти це ще до того, як очі повідомляють подробиці. Не ті відчуття, не те повітря, не той запах, врешті. Те, що вона не вдома, Софія відчула спершу носом. Він інформував, що поруч знаходиться джерело дуже стійкого, дуже чоловічого і надзвичайно приємного запаху. Спина, яка любила інколи поболювати чи затерпати від незручної пози, на цей раз сигналізувала. Ви лежите на винятковому якому, четвердому матраці, якого вдома у вас немає тому що не може бути ніколи внаслідок повної недоступності таких вигод для простих смертних. Ковдра, легка до невідчутності, тільки натякала на свою присутність, мовби її цілком не було. Повітря, свіже, мо на березі моря, навівало єдину, припустимо, в цій ситуації думку – ви, пані Ураю. Не розплющуючи очей, Софія намагалася згадати, що ж відбувалося учора, як вона потрапила до полону цього казкового ліжка, яке так і намагалося своїми вигодами перетворити її на сплячу красуню. Разом із останніми акордами ноктюрну погасла свічка. Зараз почнеться друга дія вистави, без якої усе попереднє дійство просто позбавлене глузду. Задля цього тебе роксолано і викрадено, і наївно вважати інакше. І Софія зрозуміла, що пора тікати. Ні за волошкову, ні за вишневу, ані за смарагдову, аметистову, нефритову сукню вона не хоче того, що буде далі. Власне, може, й не так не хоче, як боїться. Може, не так боїться, як не готова, мабуть. Софія не знала навіть, не могла б визначити, які саме почуття спонукають її до втечі, а які навпаки ваблять до цього вишнево-волошково-смарагдово-діамантового раю. Вона губилася в їх морі і розмаїтті суперечностей. А розбиратися було вже пізно і нечесно, аванс отримано. Часу на те, щоб аналізувати, не залишилось, бо цілував її руки і гаряче дихав у коліна, вже не накриті вишневим оксамитом. На кришці фортепіано шелестіли, мов зелені змії, довгасті папірці з портретами президентів, нагадуючи «Аванс отримано». І Софія змусила себе торкнутися з кулі, що лежала у неї на колінах. Він відвів її руку. «Не треба, маленька! Сиди і не рухайся!» Її цілком влаштовувала така демонстрація покірності.